Dirugienez behintzat, maten zaie, almenik agarria transnazionale hori, torduan gertaliteke, e, kasopatiko bat azaltza bat ikan, ez da, ba, e, irun gaudanak, e, obraren bat edo denadelako ekintza bat eginei izatea, Berak erabakitzen du zen nolako baldintzetan, baina, bat transnazionala horretako batek, izatea, e, izan benau, e, horrek ez du hau behimentzen, Eta, ba, eramatea, ba, eta itegi batera. Eta, eta horrek, seguramente, aurkain horiak dugu dalari, edo gobernuari, edo... Duna da, koiz, eitzar dago. Orduan, mm -hmm. eitzarmen hau dago e, urgalen eta herrien gainetik. Hau da, behin signatu duzula, bete barutu. Argi esatekoez, e, merkatarieta ipatzen dugunean, ematen du bakarrike mundu laboralean eraginan, baina, ba, esparru askotara e, zagoeltu da, trakinaren ba, kasu izan daitekena, e, Eta jausazu nirean, eh? azkenean eh, baimendu dezakelako eh, hori da filtratu denetatu gota bat ba, helikagaien eh, transgenikoen erabilera, eh, Europango eh, eh, gorragoa dagoen nirendez, eh, eta Amerikan laxoagoa deankate. Zorduan, kero, azkenean eh, barna miltun ditu, ba, bai, dupe sandotun ez dela, gune asko.